Розділ 2. Один. Гони хмарник. Ой, вінку, мій вінку, хрещатий барвінку, Ой, я ж тебе плела вчора і звечора, Та й на себе приміряла, миленького виглядала. Українська народна пісня. Ірина сидить у вітальні. На столі майже допита пляшка коньяку. Вона нажахано дивиться у вікно, немов бачить там примару. Насправді. Хто її спогади? Жінка з нитками блискавицями повернулася із минулого. Ірина не втекла від кошмарних примар. Вони поруч, у цьому місті. Проте цього разу вона їх не цікавить. Їм потрібна Алінка, її Алінка. Усе рухається по колу, по колу, по колу. Ні, не по колу. У колі є пункт повернення. Усе біжить по спіралі хаотичної безглозду, піддаючись надто складній логіці природи речей. А тебе ж попереджали про це, здається, п'ять років тому. Не повірила, бо та примара видавалася такою жалюгідною, скореною. Не повірила. Чи повірила? Чому ж ти сама себе обдурюєш, жінко? Знала, що це може бути, сподівалася, що воно тебе обмане, втікала від нього. Врешті зуміла себе переконати, коло розірване. От і Алінку після сварки так легко від себе відпустила. Що ж тепер буде? А може це лише сон? Ота картина. Звичайнісінький химерний сон начитаної дівчинки Ні, а ж не примарилися рожеві слоники Чи принц на білому коні У сні вона побачила колишню тебе Ірина ступає босоніж містком своєї пам'яті Побитому склі розбитих на друзки надій Мрій, сподівань і несамовитого кохання Знає, що не втекти від цього Не заховатися за вірною спиною Василечка Бо то вже не її боротьба, не її війна 22 щасливі роки у шлюбі з Василечком. Їй не треба було подобатися свекрусі чи догождатись свекру. Василько – сирота, як і вона. Його батьки пішли з життя несподівано. Тата здолав інфаркт, про таких кажуть, згорів на роботі. Маму збила машина, коли вона поверталася із цвинтаря додому на сороковий день по смерті батька. Василеві тоді виповнилося 18 років. Хлопець мусив навчитися жити без батьків. Це йому вдалося. Майже. Через три роки він зустрів Ірину. Батьки подбали про свого єдиного сина, прекрасне п'ятикімнатне помешкання, майже у центрі Львова і дуже поважні родинні зв'язки. Після вбогої сільської хати молодій дівчині це видавалося раєм. Правда, Іринка довгенько призвичаювалася до міського життя. Бракувало чистого повітря, неба, зір, простору, а найбільше лісу. Мусила звикнути, назад дороги не було. Та це все заслуга Василька. Він терпляче, вчив її жити в місті, вгадуючи наперед всі забаганки коханої. Підшукав дружині гарну роботу в одній із найпрестижніших львівських шкіл, відповідне коло знайомих, яке примусив сприймати Ірину як рівню. Це було неважко. Ірина виявилася доволі здібною ученицею. Гарний смак, гострий розум, а панським манерам і манірності так легко навчитися, маючи бажання. Кохання. Таке щедре й жертовне. Вчора чоловік приніс додому невеличезний букет польових квітів які терпко пахли полем, став на коліна, взяв її долоні у свої і ніжно прошепотів. Я так люблю мою Іринку, як ніби й не любив ще ніколи за 22 роки родинного з нею життя. Я безупинно говорю їй найніжніші слова. Милуюсь нею, весь переповнений до неї глибокою ніжністю. Так, я люблю її, мою Іринку, і з того щасливий. Ірина стояла збентежена, зачудована і щаслива. Василь додав, я можу повторювати ці слова безконечно, Іринко, хоча вони написані не мною, це зі щоденника Олександра Довженка. Їхнє кохання не стало буревієм чи всепоглинаючим торнадо, можливо, саме цього бракувало Ірині, і вишукувала вона його в жіночих романах. Любов Василечка неначе наче лагідна погідна весняна днина, і в сонці того кохання Ірина купається до схочу, ловлячи себе на думці, що не можна бути настільки щасливою, бо ризикуєш накликати гнів богів. І ось маєш, накликала. Кохання. Чи любила вона свого Василечка? Поважала, шанувала, піклувалася. Він був батьком її дитини. Але чи то є правдивим таке кохання, Ніж ними ніколи не палав шалений вогонь ватри. Лишень помірне стабільне багаття, біля якого можна зігрітися, відігріти зашкарудлу душу, солодко подрімати і не спопилитися. Алінка. Найшла коса на камінь. Любить говорити про взаємини доньки і матері чоловік таки правда. Якщо когось Василь і любить так само сильно, як дружину, то це Алінку. Ніжну, добру, справедливу, коли гостру, мов шабля, і митку, наче блискавка. Іринине чіпляння до дитини має на меті одне – мати дочку завжди на оці, контроль задля її блага. Так небезпечно сьогодні бути молодим, скільки спокус, а найважливіше, їй здавалося, що зможе захистити душу своєї дитини від нього чи того, Щодо мокловим мечем висить над жінками її родини. Сьогодні побачила ту картину і ледь не вмерла. сяк так допленталася додому. Але хіба таке можливо? Невже це лише витвір уяви художника, той сон? Той мав принести його у свідомість дівчини. Ірина здогадується, хто. Чорти б його вхопили. Але донька не повірить і не зрозуміє, коли все розповісти. Подумає, схибилася мати. На старість. Вона у неї прагматична. Що ж робити? Як болить голова? Господи, як болить голова? Конь не допомагає рані, що відкрилась душі і кровоточить. Трішки посплю, трішки. Маленький котик Сонько пухнастими лапками ніжно дмухає на вії, і вони змикаються, мов пелюстки квітки, увечері. І ось уже дрімота на своєму човнику відносить її вдаличне озору і незорану, та перейдену і пережиту. Дрімучі ліси, глибокі озера, твань та баговиння, вкриті барвистим квітковим килимом підступні болота, чисті живиці, грайливі й потужні ляскавиці, волинь, полісся, її батьківщина. Вона вдома, нехай лише ньосні, та все ж вдома.